Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës Ju prezentonë ligëratën me tem Lera e Veprësëmira Nisë e loë, një mësliman që e ka punun dë njënjë E i të që t'i buë gëllë të që buë Për këndër të apohin Apohin për ahmetin e madhe të operin njëtë në hamedit Për nisë e loë, për një alon më shkohë të rrë Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n nëma yefsha allah min ibadehi ulama ya rabbi ohmanine ihsanin e lutbin e xudin e keremin tiekiye derhurmet mu i ramazanin ligeron muaten efendi ternava ternava ternava ternava قالوا على طبيب كيون بنا محمد قالوا على كثير ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم qalë allahu tealë fî kitabih l-kerîm lillezîne ahsenu l-husnâ ve ziyâdeh velâ yaraku vucuhehum qatr velâ zilleh ula'ikë ashâb-ül cennetihum fîhâ khalidûn قَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ بَلِّغَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِكُنَا وَرَازِكُنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الغلاث المسلمين الله جل جلاله وجل شانه من قرآن عظيم الشام per insan që punojnë mirë dhe i besojnë Zotës <coughs> dhul Jelal më fatën kitë ayeti kerime Lillëri në ahtë të nuk ata njërë që punojnë mirë ata njërë që pujtisen me të mira ata njërë që Gujdi sen me iman edhe me amet. Për ata njerëzë ka elshusna te Allahi zhëllë gjelalë kërçkojnë atë mira. Dhe zhijade edhe matë efer kësët mira të jau pagunë zhëti zhëllë gjelalë, ose edhe një tepris një baxishë i zhëti zhëllë gjelalë hunë ve zhëllë gjelalë hunë, Po ja të vjen vela jerha ku ju hem katrin vela zile e ka nukja qaplais dyrat e syne as ne mrolat aftë narrit domethan kyrat e tyne nuk ndihen te merzit di se qiame te sigurisht do te ngajet in te te kyrat e kubrit dohen seda Në radille e ata në harret zot janë por zelin nuk do të jenë, hakir nuk do të jenë. Domthonjë nuk do të pëstrohen para huzurit të Zotit dhe lëllalë dhe zhanu. Ulaiqe korktanier si goj mir, dhe soj e bujën amelisali. Tayun eshabi denne o el jenneti do me qan familje e jennedit ehli jennet kan injion hum si ha haldun kan jennet daimul abad kan mekon kurbi di kan me dat vladul musliman nakita ayet allahil jallaluhu wa jallsaluhu Ne imetit Muhammetit sidom është për nështot që Ajë nësën që në dynjatë punën mirë E hujtjiz vehtën me të mirën në dynjatë Të mirët që e hujtjiz njerë i nësani Ajë nësani që e hujtjiz vehtën në dynjatë Kryesorej është imani, mas imanit Mashtë imanit është Amelë salihë pëntë e mina, pëntë ka ka urnur Zotë i Gjellëshanë humë dhe Peygamberi alëhi sallatë vë sallatë. Nuk e kalëm të adhëmë zotë i Dhul Jelalë këtë të jartë muhtë nëzbet me imanë, po imanë edhe amelë salihë. Të së adhëmën Kërënë të fëtë inë allëzine amenu dhe amelë salihë. Mësure i dhe lë asërë dhët, ille allëzhine ëmënu dhe ëmëlu së saliqatë. Gjithë kërëan, mësë imani të shumëgëna të fritën e mëmëve, kër tëtë zotë i ata që kanë besu, në nëherën i mësë, kësë i pjallë të tëtë e dhe që kanë punu fënë dhënë. Dëmëzhanë, nukështë të borë për një njëri, që dhërme imë rritë mirët e zotë i të nëhërëtën dhënë ذو رمضان وكم امانن ادمص مجين العباده ذات الجلاله وذ الجلاله ولا بن حاجتي الى بالله تعالى انه لذي من كتابه ايتي الكريمه كافون حديث النبي صلى الله عليه ايمان وعمله ايماني كافون او عملي امير هنا امير E thavani shëriqani, jëmë dy vlazni, ërtaq, si i karnin vahidin, së nikuhës jëmë ta. Nuk është një një pora një një një mratë, po hamë jëmë dy vlazni, hamë jëmë dy të nikuhës, dhe jë vlaznia përvakti është një një mahet, që t'i vloh është majri, po kujatë në t'i umerik, po dhëte ku një pe i gamberim që ka thonë, imani dhe ameli janë lajnijeve të dytë nikohe, si thonë nabdinetë. La jakbelu Allahu iht eha dhe huma illa abisahibihi. Nuk e prënanë zotin jonin pasjetrinë. Kse li ennele amele biduni li iman, punë e njër fa iman, La efer e lehu, këllu, si, s'ka hështë shëshë, s'ka ven hështë. Sëzboleve me kujtu njeri, së do njën me punusi, s'ka imon, kësë nësi, kërkullëve e në të në të nëzhenë. S'ka efer kjo. Por, edhe dhe të tështiku bila amelin lajekni, po edhe imani tështiku pa amelin nuk është bo. Edhe në kërë që Zotë i Viljelalë, shëtanë me tënë kërë që mundë të të shkute Zotë i me imanë, prakë këllë nuk është dëbate e tëyse duhet mu përgjesh për a uzorit Zotë dhellë dhellë tëllë tëllë alëhu edhe mu gëme shgule me haret me s'uallë e në hesabë e bëshedun të në ea të shëmë zotë i patë bu azabë me zhjanë gëhnem e të në të shëmë që të frikë ti e edhe në kështuhtë allahi dhëllë tëllë tëllë në eme këvjetoj se Zotë të dhëllë tëllë Kje i marrun të Allahi pëse se kënë mu e mëri në Zotit dërgjelal edhe t t si iqete, vjet, të të asitës jametit nuk diqe se gjithë kush ide në amelet të vjeta pun të vjeta shtë të shaka punuën në dynjan edhe këtu ka zonë pejgamberi aleyhi sallatu vësallam e hlushuk në Allahi të ala fi dynjan hëmë e hlushuk në Allahi të ala fi l'akhire ata njerë që i buhen me zhgull, me emër të zotit, endynjar, e në gjënjarë, e kanë kujtimin gjithë njëherë, në babet zotit dëllë gjelanë, që kanë jënë, në haret me zhgull, me të mirat të zotit dëllëshanë hu, me dafshishet të zotit, me dëratat të zotit dëllë gjelanë është në dë njështë buhet me zhgullë vlozën në shliman, me i badet zotit e se harron i badjetin e zotit. E në hreta përënë buhet me zhgullë, në të mirat zotit të në gjelat, prekë i zotit në i mjetë e në të mirat, e nuk vrigohet kur dalën para huzurit zotit të në gjelat. Dhe e rrëshu klienë kësë e hem tibë dë njështë, Po ata njërë që buhëm me zhgullë veç me një këtë dhejtë. Adrën e Zotë të harrej me lënë krejtë, po me zhgullë buhëm veç qëshme hamërë mirë, qëshme veçë mirë, qëshme matë mirë, qëshme flejtë mirë, qëshme jetu e mirë, e adrën e Zotët e harrej me zhgullë me të hitë që ta njërë dhe në harrejtë, Hëm e hëllë shugli e në fësihim pëllë atire, këta në aretë këmë shkojnë e atet kanë më buërë me zhullë me kundëve. Si që janë buërë në dy njërë zhul, me zhullë me kundëve, e kanë harruë emrë në Zotit dhëllë gjelatë, qasë të më ditë që jamë jetit kanë më buërë me zhullë, vratë me kundëve, me hesapetve, me dhe Zotit, apet kërë shkëmë për a huzurit Zotë, sikur që jë buë me zhvullin dhënjënë. Dienë në lë gëzaiën në të lë amel, se gëzaja e ahretit të Zotë është dhe të njëshit amelit. Qëshke punuë gëzaja të fëtë të te Zotë? Allahi është, ajin vladën muslimonë. Sa zi të shënit, sa kimja si thonëna, Të Zotë i Gjul Gjellal s'ka ojtë ashtërëmësi, asë ku zëni nëzoni me mendu që të Zotë i hupin zëni nëzësa. Kretë Zotë i Gjul Gjellal ka më në qitë në hrëtë para të e me i pa të me kitu, ka ke punuën dë njënë. E kur ti qëtë Zotë i atë punë të tua që ti e bolë me zhvullë vëqë në atë punë të tua në hrëtë, a përti që i me harru e kretë që i ratë, Vetëm ki me umarë më bohë me, bo me zhbullë ku ku me neftë tonë se shka ka me tjetë për ahozurit zotës dhe djelani. A dhu shka për po buhet të halë jenë, a dhu bohë të shtohetës edhe në shtohetës. Por me një fjallë që jetër të shunë për jështë tërkush, edhe aj që buhet me zhgullën në haret në për ndveta, aj kamerunë. Në nushi ka nuk isha t'il hisabit e ka t'ereks, pegabiri ka dhënë. Alqimerët në haret në hesap, më buhe hesap, a i kamë më. Vëslimon vëlazën, së kanë më buhe hesap në haret. Vëslimon dhe povjërë, që arreke, që parë asetë zoti, që ka në punu, edhe i qësën në këtuë, që në të këmëtitë, që në të njëat, edhe në haret, që ka më në i ju zoti, dhe vërgjëlar. Se rruna, zotë, më në namarë, zotë, jë më në vetë, në sene, që ka në punu, na. i shala zotë Vecë Zotit do pa mëna i ditë kusuret të tëna. Vecë Allah i ka mëna më i ditë ato që kemi përnu në të njatë, mos i që i kjeri ma këmë të mira të pësia, edhe mos i elhamdullila që i po buhën me shkull me ibadet Zotit që le gjelalu huve që të të shanë. Një qëtër hadisi shërif tashë, mos i er e dhe rejni se qoha pak, dhe thon, me thonë, ndhidhje me gjithjarë ka jetë shumë Gjanshkova, Peygamberi Aleyhi Salatu Veselam ka dhënë Ömer ibn al-Hattab i radhi Allahu qala anhu e ka bor i vajet këtë hadith. Po dhërë, këja arru me të i të i gjezdi dhe të meti ten, të i matë mirë dhe të meti ten, njën, e të vjënë e jeshëgjënën La ilahe illa Allah, qëta që si e buën një shvote dhe buën shahate, La ilahe illa Allah. Dhe e nëni Resulullah e dhe unë e jërë, Resulin Zohët. Ki bërën shahatër, është edu en la ilahe illa Allah, dhe është edu enne Muhammeden, abduhu vë Resuluhu. Hejmat nëni ve mat nëni edu ne kadhon Muhammed a.s. janë qita. E dhe vëne i dhe ahdën u niste vshërën. E dhe qëtanë jërë që këndë buo e mirë, këndë buo e usëmë e mirë, gëzohën edhe knasën i etin vjeti që, kure follë në namarë knoqët gëzuhet, kure rinoni ditë Ramazanit knoqët gëzuhet, kure jetë në sabat knoqët gëzuhet, kure punoni hajratë prad knoqët dhe gëzuhet. Që si kjo është me matë mirëve të mjetit tëmë, ka thonë Resulullohi sallallahu qalë alaihi vësallam. Dhe i da e follu, Kër unë është ka dhe dhe kërë më ashtërën nështi dhe shëjtoni e përnën në i tje tje, i së takë firurë, bënë për i bejtë i falë. E shë të fatë me njëherëm dhe ndjër, zëpjën, jelal, e ndërë zhërë për një qëllë alë, e thëtë ja, rabbi, palma këtë gabim që e bonë. Nuk e kalon e dhe këta, që nuk tështë të dhe ndjërë dhe të njështë, dhe ndjërë dhe të njështë të njës Në heraj çifon i mo, është i heraj çifonon virg, jo, ram treten çol ka don, edhe ai çi gabon po merr herbuhet, fishmat edhe ban tyve i sikfort, ellib Allahu me qall. Se kusure, nuk na vazo post pejgamberve. Një fam pa kusurë, u nuk di kush është ai çi guzon me kan kan kulturë. Ton kusurë i jemi. Ve qesni ere sana masifalum tëmës taqfirullahi l-azim Ya rabbi, në yemi ümmet nëshar, lukum fejtëye në nëfale ve allahit hispa të të këmën afale. Dese rarë ummeti, e shi të imetit të në kushënë, e nëzine bulidu fë nëjimin, Keta që kanë lindë e në të mira, Keta që kanë le, Pej nones e vej ve boges, E kur s'ka gujtë në këtë shkretë dy njoje, Keta desh me mos, Keta desh me vesht, Keta desh me hungr, Keta desh me pi, E dhe që shka desh me fjettë, Me fjettër dhe me bozër këtë të këta, Dhe me thonë qeta që kanë lindë në të mira, Në një mëte të këtë njojnës, nuk në të kërë nështë. Dhe dhe nështë, edhe të të njërë që shkurëtunë si që në me hangë në bukë, qiza, qabotin, ose dreken, ose akshomin, shkatë dërën e kofër pora, të në të mirë që të të në shloferë paravitë. Dhe inë nëma, edhe njëmetu hënë, edhe gjithë qëllimi i tyne është Elvan, Saami, Vesrijabi qysh me dhe e shma mirë të jeshash të te ajtë etri ose këto të jeshash këmë dëken nuk janë mira, të mirë atë i trejnë i format mirë ose këta kërëne kërëne kërëne së behosot për të qëtë këtë për të qenë hajtë të në rojë të qërë atë kërë atë që dhe po për të qenë ma të efer qëllim të ajtetëm se e sotë vetë që gjështë, e në të mira është lindën, mira erna, sove, me të mira është shihë të rënon, edhe qëllimin e sotë vetë qëshë me hamërë e me tijë dhe në veshën u mështë. Edhe të luqësër dhe dhe të shetë zeku në fil kelami, edhe kur plasin, plasin, që e u majtën të marë, që e hapë guajën të i qitë urufët me i guajët gjë që unë po plasë me fjallë të nalë, ta me të mështë, me nishtë të nalë. E dhe me zoni gjini gjallë të fjallë që që mërvesh avamën, që mërvesh kukhli. Që gjë që unë janë dache i milletit me në gjyjetë nalë, që të njerë që zonë Muhammedi aleyhi salatu vë selamë janë shërë në mëti të temrë në zotë jarën bëllë alimë. Vlazën <tës> kure fashkë këtë dyke Komanderë se tënë me ju vrekëtja dhe mu me ju vrekëtja Se tënë të për tjena me hongët mirë Tënë të për tjesën një për tërë shkana ka qënë zotit mira Tënë për tërë shkana ka qënë zotit mira që kërë këmë me tjyber në kapot ma të mira Në që dërë në dërë në dërë Ere valha veshë e mosë nuk përdim ku me janë E dhe të e shatë nuk, nuk jemi të e që të ju gjep dhe në ku me një vjerë, me i lëmë të e prej që shitë, që shitë, jemi të tonë, valga të tonë, gratë të tonë. Të tonë e që jemi, asë në që jemi të i shuë, që të i kësikë, që përve një një rëmë, pashë ataj sholla e abëzua pjera të njënë. Pra taj kanë kundë, nësë të më mirë të na. Një nësë të ka që të e në që që që që që që që që që që q Kalo dhe njërë që i përmena në, edhe që i përja të të të të mëste qitë i vjehën ju në qatë ka të dhërinë. Ju me të të më bashkë dhe izni lakë që jenë të i qatë njërë. Se njërë nëjka nëzë që të, të miret, po në kërë që e shumë të, të mirem tërpore asom, elhamdullillah, ja rabbi tërë tëjë të shumë qëqërë e ka buve qatë mirën që ta ka qitë Zotit për pora. Kur përlon, Bismillahir Rahmanir Rahim, ja dite ki metin që Zotit ta ka vanë, e nise me emën të Zotit, edhe niti se me Elhamdulillah me emën të Zotit, edhe hosën e atini i metit, nuk e kujtove që e ki këtë mirë për i vetit, e dite që e kifej Allahit nuk jeni pe jatune që të të bohri me zhulli e shërnë nëherët për Huzurit Zotit me neshti hujit se jeni pe jatune që hovehu me zhulli e dhe mamërët Zotit dhe jelalë Elhamdi kohët Allahi dhe jelalë huve dhe jelalë huve dhe jelalë të mirët që nëjtadonën dhëmja, Zotin a i shtohë të mëhetit Muhammedit edhe mamërët Elhamri këtë allahit, gjëllësharit mu, që këtë të mirë është jëngosë e për të neve në latit për e emrit zotit, nuk jëngosë e për të të mirë me harru e ahretin, nuk jëngosë e për të të mirë që në i ka shumë zotit, musë më gora në shullë me emrë zotit gjëllë gjëllë aluhu vë gjëllësharit. Allah, jarë, të vitë lukë një kështë, edhe e vëllëtë të tonë, sërës të njësër, Mësile në dërfi i dynion, edhe në ata me këtë mira që ja ukequve, me dhe të buhem në shkulli, edhe ata me i balbet të në me e në të njara për lë alemi. Sa të hadhe i mëzënë muslimon, se këtë mira që ne i ka që zotit, nime të dynion dhe lë ahire, të i veçte me ata, të thonë pejgamberi. Shumë e mirë është dynionja e lë ahire, kë të këtë buhem dhyja të njëve. Përfitë e dyndjan bija e në afterë. E fitë e gjithë dunion e pa afterë. Vlodën Suleiman. Dëmrat e Suleiman në dog nuknat. Kur e shohin në Suleiman shesënin. Por nuknat ai Suleiman i de kur duat nuknat. Kur e shënjëhet në ve familje me vetë këto qatëherë ështëni me dynja <tüks> me lë ahiretë i dhe sënaë, qatëherë buhet dynjaja dhe ahiretë i basë, dhe që të e kjevi eksik të tonë, që dytën, të e kjevi eksik, edhe të i kjevi lërë për i këtajna, me gjithë se janë trina se Allah i ban rahmet e i vjenë mundër, e shabu nisë ful gjënumë ka tonë rësullullohi, i rio e fysi frendi, dhe që të nëneshme e dhukur të rrim, duhet të dhe hëssat që kje e fun gjys trente, gjys kje Thar, je, me në gjysh trende, gjysh e në mendë të si kame. Qishtu duhet të dhe dhe hëssat në të të tëtë. Por, i shala që aqë ju pjek, më si lint me i shty të legada dhe islam, nështë Allah nuk e lende dalë të ishaj gjënjaje, hu ta huën në murë, pa Allah i zelë në zelë dhu, vë në zelë shalë. Joram ja, për zotë i nasibë në e po gjumëlejëve të Muhammed e qëtunë e me kohënë. Po dëllu më nëzën prapë në jetë. El hysna dhe zhijade, e fanë, Ata njërë si, që gjojmë që haqër zotë, Edhe të punojmë kundë mira, Zotë i atë nëhërë të me për me për me për me për me për me për me për me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Qëtëtëmina janë, qëtë i të selat i në amali, bil hasërët <gülüyor> i ashërëm qaliha, të në selat, zëti kollët i dhëmë, rëjët në hërët, ila sepë amie, të erin spëtqin, në selat, në musliman që e ka punum dë një, e i të këtë i buë, gëllë të këtë i buë, burkëndel të Allah, Allah, o rahmë jetin e ma, dhe të operë në halë jetin, He nisë vëfë, këmë yë nëllë më shafi vë, ose, shpaqshin me hadis peygamberi, ose dhe të në anë bi gëllë i hesabë. Fëhëtë në qëshminë të në dhisa yadë gërdi, se Allahi dhul jalal qabon, kum retik të buhet e miratë yin atë të të nyak nere. E të kërë, el hüsna, miranë a yadë të shafi dhul jalalë nëhretë këshpojna dhe dhe jade edhe evet, të jetër përshka. Edhe evet, posë të të të mira dhe pejë dhe hison, dhe në shtatë qine dhe bigaj një hisot, hallojale të shka qeterë zotë i ma tjetë të kamën alon, në jetër në hretë kurkojmë për zotë i dhullë gjelë alë. Shka e shka jo? Mosët në pagunë zotë i dhullë gjelë alë me djenës, me, me rezidien të djenësit, Nehria gjenetit. Edhe masjid bu Hazrat Zindulal Radine nehtebelen ismi i atoj kur te djohum kur kus paraqotera kanu dhok fat karti apojna e ajo ne po buati bu Zindulal me tyre me syte Allah ya Rabbi jiberimet Muhammedna timna bu Muhammiyyat aleyhissalatü vesselam mevzul müslüman qatën kurekakën mukit alyet lillezine ahdunil hüsna ve ziyade ibadihane ehlil cennet yel cennete ve ehlil nariye nâr qutheyn cennet niten cennet cehnem niten cehnem nâ damun ahdîn fîvetni zûbî amez zûtu zülcelâl jë ehle të gjenne, e yu dëllë të nëtëni, imele këm indë Allahu me midem, e shini ju në nëbërë së zotin i për mëndërti, ju rido e në jënë gjizë kumohu, pobërë zotin urod meja ullonat hakiu ve meja u të guvërë të zotu, ve ekun, ve ekun une, ve mahe, jë rabbi shkasa jo, E benje fundë bazimin no apo apo fërej najmë të përgjigjë nëohetën e pshum. Sa kap. E neve i bujuheno. Edhe fyrat tona u bën borra, nuk u bën djega sigurtive nive. Ve jurnamin e nore, edhe hei si ar er mi tafsuve. Edhe nasine enjëlet. Pos, <temtem> e shazmiyatira ya rabbi halana febrentu fe yen zurun fe yekshibu lehrul hijgab ishanu suatika bat muhammiyeti aleyhi selaesu ve selam fiyedet fe yen zurun e ileyhi ekshirin allahumul cedal fe vallahi fasa allahim ve valli resulullahi ma tahumullahu seyhen ihabbe ileyhim min nabari ileyhi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 Nuri ve Celali nes zotis djelal me s'yurton kutku i në në ahiret Në qëtër hadisi Peygamberi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Nafët e kitë ayeti shëtën kitë ayeti kerime Ebu Musa ve Es'ari, pekabër ayet kitë ketër hadisi Fëtër, Peygamberi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem fëtër qazan Innë allahë yeb'aëhë yovmë l-kiyamëti munadiyel yunadu Zirke adi eki zotë yeçan në në në në në në në në në në në në në në në në në në qi si freq mahtër zi jamiëti freq ya ehelel cennet ey cennetzi si, bisautin me nizot nol yekme vebbenuhum ve ahiruhum qi si kek zokan me niyye i fari ve imrami kret mahluku kem me nike zokun fret ayu meleote in allahe jadekum ul hüsna ve ziyade Zotë ja u të buhovarë juve hysnane dhe zhijatet Të mirat edhe tjekër të mirat Pashtë për i të gënë edhe dhe e me loqët ka me tonë ditë jam jetit El hysna, pejgamberi për dhe të hysna qëka është El gjenë dhe tu gjenë jeti me të mirat e vjeta Dhe zhijate, el zhijate qëka është ان نظر و علاوه الرحمان ارزجله مکثیر کثیر ده الله قد جلانه وجل ساله یوسیو سکریانا فاک فایو فوتوگرافی فمیشه تشکرو جنودن زوتی تمدنین زوتی کنا متون سیطان الله یاربنا گوب نصیب جمله محمد اردنی چیز لازم نیستم تشمینات افه نا نار qek nasi e juve vë nahrat me qithë mu bakë në ku apësë në abën zotë të nasi me kon pej qëtë tëjnë që së keemi dokument së keemi guzim me thonë që sigurisht që ijemi pej qëtë tëjnë veç i mëtë keem te Allahi që ijem pej qëtë tëjnë te Allahi që të imëtë me të Muhammedit guzim me kut kut ajë musliman që ka bujman ajë musliman që ka punuë në fundë mira që ka unu zotë i djelan Aje që Allah i komë e gjithë për gjetët, Allah i komë e pakumët mirët dhejët, me qënetë, e ne komë e komë a zinë Zotët dhejëllë alë me të jëllëve. Zotët në e këtë në të iqtar a zinë. Masanej Zotët dhejëllë shanë hu përët në eqërën, lajerë haku vëgjuhe humë katërën ve la dhille, që ta njerëzë nukamë fyratë të të në asënë u mëmërën, është mundi, është mund vrugnu, që thë omnat vrugta. Përta, kur në të kje që ndikja metit nuk ka me emër Zotit Gjellegjelali, hujë dhe Gjellegjali. Dhe lëndinë e këse du se ja, vlarën tash ajeti qëtër për ata që shpëllojnë një. Sko është, mështë i Zotit këtu i ka bua ajeti që që i bina dhe na. Sko është e kje ku në vazhë? Ti atëna vdesni sehetë të më kanë kaluar. Vdesni udi. Jai jai jai. Zoti te kalon Kur'an edhe na qezoj me don. Ti më lë shikanti tu. Ti pas he zoti më hermas ia jetë. Bellëri me të sebë seri atit te zao seri bimitëha. Ata qersikan punon kët. Ata qersi zoti na ruaj ka derë ka mbullë no. Ata ne si kan buan me sahabe fund mira. Zotin dëllë Gjelalë, për ahmetin e korma të marrë të gazepin, për një të kjetë, nuk i eqë ma shumë vetë njënë. Gjëzara u sejë e, se e tinë bëmislë i ha. Gjëzara e të kjetë të sëshë me njënën të aguje. Një të kjetë, një të kjetë, një të gjëna. Një të kjetë, për e blotinare. Jo si një sebo apë vëjë e për satë që në përkëpikajri hilga. Por një të gjëna, një të gj Ere ta dhila qatë ozhtasënë, pëstasëton me ta buë. Se Allah i ka buë Rahmet, Rahmet i ka thonë se me ka gëbëgami, Rahmet i janë ozhtë për tërra qazit i të gëjit e në tëmira gëmë Rahmet i gëjit i lësë, e në qia dhët açë të vërë ruhënë tonë i laikë të tu. Dhe tër he puhum dhilletën, edhe ta mi rroka ta mi ka të laïsëni postrimë, I këtë ditë jam këtu nën azot limon. Ma lehimin Allahu min asim. Fokus se avoll tim ronta aty pston. Ken laubsi e buju hum kit amine am l-leyl muzlima. Kur ti shifta gjellën te nablit, vetëm dyrat e dyne sikur me morri çoq tihet natë se me avë dyrat tylne që është të dhe t'ju buhen të tyrat e zezat unë a ike e shabu nërë të njerëz janë familje e gjernën gjehmenit dohqët e gjernën gjehmenit të mpiha këllidun që në qëtë mëllën të kanë me kone që të kanë me kone shabu në gjernën të mpiha këllidun që i përmena edhe që të kanë me kone shabu nërë të mpiha këllidun Djikratat qoftë sa më umroll, qoftë aty nën mezikorat sa më kushtuar. Kur pacienti ka konsultë dhe kanë me kushtoren dhe fitja më e ndarë të kundëzoj. Allah i mbrojtë këtyn e këtyrave, ya Rabbi. Allah i mbrojtë këtyn e dhëndërave të këtyn e njerëzve, ya Rabbi el Alamin. Qoftë na zgjenden famë emrin e Zotit, pere famë më emrin e Zotit bashkuet jelle dhe jelalun. Me du me dojnë për për imbësit, dyrë. Na i në tanë, sëtë mundu me thonë për shka, si dëllë shri tanë, e se tijan, të shanë njënë që janë, në të për njësavena, hoqshyrën për hëdëlorëve, me djetë diqyësh leje, me jahuidi që jetën, ere kur punon ajkesha me thonë haqë haqë të mire. Po kam që e qështu, e dhe për gjojnë ashtë ati hëzëllarë që pëjabuajnë të shumë herë me tërkituën ashtë ati kanë zotin arrujt të vjerëve ata njerë që të plasën me të pjallë hususio tërka ata edhin të thonë i përgjnë zotin e dhe ata në hrejtë që që ka pos menimin që ka për pjallët ha për pjallit ashtë të shenën që na hëzëllarë kërë gjështje më duë ashtëm të ajasëm ma shumë se sa shum të kallënë zëti, ashtëm të analu, ma shumë se sa të kallënë zëti. Ma shumë se të kallënë zëti. Ashtë, a shkallënë zëti, edhe pregambjeri, në gjërin i dhejt interpretusit e tyjne. Në dhejt i kallënë i fjarës e tyjne. Në shkerin haqë kur që me bëzënë dişka asmet malë dişka. Musë habijë të kërkurë që me zënë, në fërru e që ashtu koka, jo, Allahim, musë pashtëm ma jetën e had Moskës bëjdojë që ka thonë Zotje dhe pejgamberi, që është të duaj dhe atështë? A ku të thotë ka thonë Zotje, ka thonë pejgamberi, atërë është qashtu se ma ka ta jimë që i përstimat dhe pjallë. Përgjita shakës janë që i pëdumejit. Në goshtë të dikurs dhe të shasë, vala unë e janë, mirë me e mërëzotëm dhe të pështojnë arëtë se e këm baben musliman, e këm nëonën muslimanen, ose gruja, e këm burin musliman, buri kur nuk nële, zilë falet e dhe bën një badet, që është pëmullë për ishalëm, ose e er këm ato qëtër. Ose e qëtri fat, vala mënë janë nërë vujtë se e këm burin e ke, Ajo qeta do, dhe dhe gëmburim zullum qarë që me e në bunume si duhet ose qetri vetën e janë merë një bujtjet ma dhe valas mojnë një bujtë zulletit i badet Allahet dhe në shanë hulirje dhe këtë dy që shite na i ka të ruhe dy që shite gratë në këtë venë gratë i ka bua shenë për me nga ka dhunje dhe metit Muhammedit se kështë të përgje gjumën njësër në gjithë që metit Kur'an i vlasën Mësë të jilë pëllat Baratë Allahum me fëlellin le dhile Këferuhim rrët e luhim dhe mërët e luhim Zëti e ka bërë dërbë njërëne Pra të njerë që jëmë që Me gruën e hazët i luhit e për hazët i luhit Këne të tahtë e abdhej në sali hajit Këtë të gjëja jënë konë nër dy pejgamber Të gjëja që kanë posë buhret pejgamber Të këne të si kanë besu e pe jambere. Edhe i kanë besu, kërë shkojshin Hazëti Nuhit dikëtë shërdojke imon, qërëdhin ke të hazdojke që filoni, e erdhë unë imon ato anunëshin të në atësirë. Hazëti Lutit e shukja, kërë shkojshin, kërë shkojshin mësafirë, juetërit i Hazëtë Potë, e Hazëti Lutit kanë bëhë së fësodë të qia, së po mujë me përmërë, Ata shtekën i kanë të ishën atëm në të qive kjerën, më të asët i lutën, ajo që të kanë të ndërënke. Bënë të rëzdi, e si bënë zotët i bëdët, të lemë yugën i a anë huma minë allahi shërë a. Kurë zërë nuk u vyti pëse ten gratët e për gëndërën, dhe kile të hulenënare me atë dahti linë, U zotin mare puskoira këo kushtin, hin e djali te hemit, nata s'ken me hiba. Gjatë ngander kur tek të os kanë mujt na fërhosën nga vjerit me snu. Atere kush mos habi det në tonin e menjërit miqë rnumën ata ton. Si mos jen vetë mi. As e ne guru edhe gurin e të gjaja mirë, mos kuaj vetë mirë, mos punoj vetë ka rnumë zoti në cupe mil cupe者 etë halë, si në nëllatë alhërse mirëhe, ne fërnekës nëuringë mënhillabë, rachërgë, 처ë, që për wh urgency, muslim së nëseve merë. E mefë nërërë, ki shka urdu në sokëtë të cupe-jëheti zmejëën, në şereka ne rërecme downëra. Al-lahë jo jo jojo jo jo jo jo joo flu, idi wow dheслë � sugëshëmë, kë rëdhën en që kërndë, e rëdhimo, Ve dërëbëullohu më fedel nëllezhinë amënu e kapu zotë një meselë, një një sgarbi meselë, një shëmë, një urënekë, një temsilë, nëllezhinë amënu për atë që kanë fujë modë imrejëtë firavënë, gruëve firavënë. Asi e binti muzahëme, ilkële të asë ibniliin dhe ke dëjtën për gjennëti vë nëzginimin firavënë dhe amelihi vë nëzginimin e këmë i thaliminë e pruni qëtë qëllë në zotë në Kurën, gruële për alënit qëtë qëtë qërë e murë me mytë për alënit pëse nuk ibruni imanë përgruni imanë zotët, e boni qëtë duë zotë i pëna qëtë në Kurën, fa rabbi ibnili ildeke bejten për gëllëti, ya rabbi, marama që muë ndi shfie në gëllëti, ve në qëni minë për alënë vë amënihi, edhe pështërën për firalit edhe për i funën të qia tira, dhe dhe qërimi në elkojmi zharin, edhe pështërën mëti muë e ja, jo rabbi për i komit dhe i poblin zullum qarë. Zotë i Gjellëshani, Muhammedit tonë a lehi sëlam, edhe njële, në e ka zonë ke fërnek, ke vujtje që e ka në vujt, nëslimon për farë, e ta është me ka në njeri, une e ka në vujtje së vujt me ndinu, në komoj me u patë, <coughs> do t'i fëtë zhë të në hrejtë, t'i shpën asë të dynjotë. A ma vujtje ke postia, ka post e shëtja të tërë almi. Tërë almi kash tërshin vjetë, Allah vjetë i ka tonë, loë të muslimonë. Allah e kanë gjuhë të bukëli. Gji Allah i kanë bua ibadet. E gruja tina, asia, o konë në gjenge, Në tonë kruje të ti si Allahit rrënjë, të ti si binësuzit, edhe ka mujt me i bua Allahit, që si është akibatet dhe mështë në kristën. Edhe e ka morë për alëni, kër i karonë pje që ka pru iman, e ka vjerë në drumë, edhe e ka në qitë eksepë në dure në kruje, edhe kër e virë kështë e kërra për një lëjtë e lëjtë e lëjtë dhe kështë i lëjtë dhe kështë i lëjtë ve ne zili min fërbiravne ve amelis ve de ne zili min el kavmi ralitu <tip> jë rabbi zërke marabashbimin cennet qëtën pey firavne tëlepune sile lepe përfën tëmum çor këte rukmu i të me luhat qëfr i maymali qëfr ve maykesi qëfr në dünjës yukon ma qëfr i këtën pey firavne tëtës kapër Vesë drehti që jesë paratina. Esë mundi nga të hosë mëslimonën e njërë. E rako i gjojmë hajat, ka lajtë. Shka bajve, da në dhe onë jemi, ja gruja jemi, ja kika jemi, ja buhë, shka bajve. Shka bajve, ose njeri po. E ku i pëjtu të dajma, aja në shumë se zotin, ose aji, ose si, ose onë. E aqë aja Allah, më në të mytë, më të avarës piti, se ku sh Edhe insani që më yten që o të në hrejtë. O, e re kur shkërë se Allah i me fjurë gore, për shka më ytë kërë kush mërë vladën. A në të shkërë me fjurë zese Allah. Qëta në i dis? Pa, përdo e me dhe e këmë dhe e këmë dhe shkërë me shkërë të qaj Allah. E medet për atan jetëshin, dhënja, vetëti dhe i ronë, liri me përnu e punë rajzotët dhe me punë jam mirë. Ne uzu bërëllë përja të uj Në guzan lëzën muslimani me i shuët tjeqës. Aja. Tash në në njëshme thonë ke virusate. Genabu Allah fërë të pënafët. Pazë dojë të atë ujën e njërbet një shifat thonë na jemi në vujqës këmën bojmë i badet. Dojë të jama zormën vujqë jeti a shosja firani të dushmanit të matë marë që i ka në gjyë një atët këtë zotit e dhe që dhe mërën a hrështu shkoj që që ishtu zotit që ka dhe ti tuk zotit kujtua ti vete mërë veti edhe më në edhe dhe pruna vëzat këtë e rëvejarët me sërbetin të shpejo këtë dhe në ashtë një kohë ubo vë shahat ubo kjerë që ubo sërbet me prun iman Allah i purëdhën muratë është sejnë e bëjënë me hishmet dhebë në ditë e shëtë jahuz becari Firani muslimane ke dhe ajëm shëtë të vekër e shikën e Firani Irak rani në dohë e i faq ta' se adugë Allah ka zotit buhë e laqa të të shmonën i a zotit është ka-shka është ka Allah, është bëdësa i faq Atojna duhes zizveqare Ta poza rabbi Ve rabbi Allah Ve rabbu e bike ve rabbe këlle shenë Ta poza Allah është Allah i jenë Allah i rrë Që të folën e ty Dhe ka folën e babën në nëmë Edhe në ka folën mu Edhe ka folën këtë alën Tërra për me latën më tër Vëpare dhe hu dërën shëtidën Ja krisin i shuploke dhe e rehi, for keq e rehi atës një monës. Për këshyrë asia për shetë ka pëjdojnë ajotit, atojnë. Edhe asia, hidajetit, i, i, i kishorë në augë një monës. Shkërë ka zërë piranit, piranit shkoj e murë, tha. Eleke, eleki, eleki Allah gajri, tha to Allah për ty që tërë posmeja, tha purë rabbi dhe rabbi dhe rabbi dhe rabbi dhe shvejnë, pa zoti jene lytje dhe gjithë njëse. E luft, a i tirani, se për ma shpejtë e nuk i knojnë i barë, e lidhë, kome du shë e ja qojnë gjarnë. Ma shimë për një një ku e shkojnë, e ta, e në ti mënte hine, a u nële, ta, a u go bon, a u huve të për e aty në fjallë. Kjo pra, rabbi dhe rabbi dhe rabbi dhe rabbi, Verapu këllohë, verapu këmbeshejnë, fa jo, jo, Gjotë i jemi është edhe Gjotë i hyti edhe gjithë njësakë. Fa, unë dhe t'aprejt dhjalinë tonë, fa në guajtë. Pira unë i këtë thotë, inni se akë, se edhe bëhën velet e ki, fi fejti. Fa, unë dhe t'aprejt dhjalinë në guajtë yukë, fëllit dhjalinë sa ispiri jo i, dha bon satër e o i nanta, se in allahu, in allahe vate, ke këtër dhe këtër dhe për për gjenë, se së së ka për të tu me të vaku t'yve dhe me t'yre dhe me t'yre dhe me t'yre dhe me t'yre dhe. E mërë e brejtë i atëvejt i gjanën e manë, për ajin në në guet të ajo, në qykës në guet të aji raxaku. E rriti asijat gjanën e të asijen gjanën, e murë të dytin atës e qiti, edhe i dyti i ta që ashtu bërë sabër tha nëmë, a të zbëni sabër e prejti edhe ato, kure njëti këto janurë zotë i, avur, këta, i shpirtin, kështojna zotë i dëmë gjellalë me njëhere e pagujti me qenet, asia e fasë, fasë, përja islamet, e fruni imanit, edhe e majti më shëfë, kari vajetot një qënë vjetë më ke kamujt me shpru për anënit. Masë në qënë vjetë e ka është shakë i pratë edhe e ka shluhe që është mështimane që që kja është ajo që e ka pëtu haze t'i musën kërë e kanë gjënë firani e ka deshë me mytë që ka dhëllë mos ma mytë që e bu e gjërë në donë Allah i gjëdë shanë hunë kur dhënë muratë në punu një të senë me hizmet e dhërë t'i punan tëra edhe i qanë të bebet latën mështimane qështu kanë hek e vlja Allah qështu kanë Pas me t'in bujtje bas, dhemi se kanë shumë, ferë se kanë shumë, se e kanë di që kanë matë mirat e Zotit, se sa si kanë dhynjama. Se sa me t'asë mirë dhynjama, që në kur gjallë t'i kemi nëmë, e të Zotit isha Allah kemi të mirat, dhe që të moni kemi kufe, i t'yre të kemi nëmë. Fjala emra me Zotit për hërmet mujtë Ramazanit, pejgamberi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem, nëherë shka ka tham, edhes ibn Malisi, Përbër rivajët. Elë Allahu Teala i boni da Musa a.s. Shotin i dhiti boni vahji Hz. Musës a.s. Hz. Musa konë peygamberi beni Israelve. Ika se men dhekri eni vehve jahidun biha Ahmed, aji që vjen të onem zasjet muhe edhe kunderstan Ahmedin, Ahmed, Muhammed, Mahmud, e anate peygamberit nëm, Dhe dhe halë të hëllënare, unë e këmë me shtimë gjërë nëhënëmi sa ja Musa. Kale, Hz. Musa i ka, ja Rabbi dhe men Ahmed, pa ku shëtë Ahmedit? Kale, Teala, Zotisa, ma khalatë ku halkan e kre me aleje minhu, ka insan atë mahluk ma i pohtun të une që ajnë. Haidu ekrem, ekremtu hu, ke tëtu ismehu mea ismihi fil arsi. Fatihetum shkruve amin, fe me amin, zina markurrahman. Bileke me eset yal, edhe Hz. Yadiyelik, u e dalb e i jeniyedit, e kapon genet, ya ilahe illallah muhammedu resulullahi qadu, ya rabbi fuzeku muhammed, qadon ka nuar ahar nebib e i jeniyedit, Aton, ya Rabbi, ina, salmi, gabinin, at om jëra ditt berhurnët dina salm, salmagavinin e jëka follësit e jëka fashkronar shulvahman at herë alëti mosë isa jëra ditt at omët në në në të iumët i të ina ja at omët në në në të iumët Zotë Gjelle Gjelalu huve Gjelle Eshanu huve Fajanu fa Ne biju hum minhëm fa pejgamberi i tune, arshpe i tune te riftat Zotë e dhe dhe dmetin e Muhammerit fa përkora se fjallin e kapër të tërja une sa e kun for këta e rekun shkruunar për Rahman ta e fërë nëseve dhe qëllën Vë amel zemnet nuhrmetin ala jemini halki hatta yedhu leha zemmete hu. Adem zemnet haram usmehi e kushpa hi e peygamberi muhamid e rpahii me tisina.